Pista 19 Capitolul 13 Memorial 5 M-am refugiat în parcul Trivale pe o bancă Într-o alee singuratică lângă cei trei stejari Căutam liniștea Ce prostie gogonată Unde era să o găsesc pe suprafața pământului Dacă în mine izbucnise furtuna Mie îmi trebuia și afară furtună Și încă una mai puternică Pentru a o nebuși pe cea dinăuntru în clipa când slujnica aprofira blestemele ei, mi-a apărut în minte figura lui Zavideanu Mi-aduc aminte că aceeași figură am zărit-o și în vis, când m-am apropiat de victimă cu mâinile întinse. Și când ele s-au împreunat în jurul gâtului și au strâns, au strâns adânc, încleștate în carnea moale. O scurtă zbatere, apoi cumințenia trupului. Bine, dar asta s-a petrecut în vis, nu în realitate. În realitate nu poți ucide un om cu atâta ușurință. Dacă n-ar fi fost vis, de unde răsărisă pe aceea în vârfurile cărora gâlgâiau sâmburi de lumină? De unde se ivise cocioaba cu pereți transparenți în care am pătruns, lovind cu piciorul? Și după aceea, de unde a apărut pumnul de fier care zbârnăia prin văzduh, din sfărgea auzul? Toate elementele astea absurde și încă altele sunt simboluri alegorii onirice. În privința asta nicio-ndoială Absolut niciuna Dacă e așa cum a constatat medicul legist Că moartea lui nu se datorește strangulării L-a omorât altcineva în locul meu? Și mă rog cine? Dacă altcineva a comis grima Cum se explică faptul că banii se găsesc la mine? Rătăceam într-un labirint de presupuneri Cu toate astea trebuia să aflu dezlegarea Oricâte eforturi mi-ar fi cerut Aveam nevoie să fac lumină însă lașul conștiinței, nu pentru a da socoteală cuiva, oh, nu, ci pentru a-mi restabili echilibrul interior. Am aprins o nouă țigară. Să presupunem că visul n-a existat și că aș fi suprimat pe moșieri cu premeditare, deci cu acordul facultăților mele mintale. Dar cum puteam să vrșie această fără de lege în prezența celorlalți călători, adică a familiei care s-au urcat la turnul Severin? Mai probabil este că n-a fost nimeni de față. Fie că ei au coborât între timp, fie că, întâlnind un prieten sau o cunoștință, au trecut în alt compartiment, ori s-au dus în vagonul la restaurant. Chiar așa fiind, tot nu puteam lucra nestingherit. Când moșierul și-a dat seama de primește, a încrucișat brațele, așteptând senin moartea, nu-i de crezut. Din mi-ar fi opus o rezistență dârză, ar fi strigat după ajutor... Ori aceste strigăte nu le au auzit nimeni din celelalte compartimente? Toată lumea dormea somnul celor duși? Sau vagonul făcea parte dintr-un tren fantomă? Exclus Cu desăvârșire exclus Nu l-am putut omorâ în stare de veche Trebuie să revin la visul acela blestemat Germenele răului Pentru că, uite, și acum văd limpede cu ochii minții Mâinile astea înarmate cu ghiare, cum înainteau precis spre victimă pentru săvârșirea actului pregătit cu precizie milimetrică. Iar moșierul rămânea pe loc, imobilizat, fără măcar să poată articula un țipăt de groază, ca și când ar fi căzut într-un somn hipnotic. Faptul rămâne în picioare, nu-l poate tăgădui. Pentru ce aș face-o? E în orice caz un punct sigur de plecare, cu ajutorul căruia nădăjduiam să reconstitui inel cu inel lanțul celor petrecute. Deocamdată am lipsea încadrarea a acelei viziuni în timp, când se întâmplase, oricum înainte de ciognire. Am trăsărit. Mi-am adus subit aminte de vârșitul pumnului de fier care mă urmărise din vazduh. Ei bine, lovitura acelui pumn a coincis exact cu rănirea mea. În clipa când simbolul pedețirii din vis și-a declanșat acțiunea, în aceeași clipa am fost rănit la cap cu pierderea cunoștinței. Cât timp? Habar n-am Când mi-am venit în fire Am luat-o la sănătoasa Teribile expresie populară Care definește salvarea fizică Atunci când s-a întâmplat crima? Nu cumva Chiar în vis Cum în vis? Nu se poate Asta de domeniul absurdului Dar gândul nu se dedea bătut Din potrivă Îmi lumină încă o bucată de drum dacă visul acela n-a fost vis, ci însăși o realitate Am reconstituit pentru a nu știu câte oară blestematul vis Din nou chipul iză cu trăsăturile crispate de spaima morții Gestul gătuirii Apoi punga pe care o scutuream ca un trofeu În urechi îmi suna clar zornăitul galbenilor Cum, galben? Ce rost au monedele de aur? Eu am luat bagnote? Nu, vis Vis a fost. Atunci de ce visul aduce izbitor cu ceea ce s-a întâmplat în realitate? Nu era vorba numai de sublimarea freudistă a tendințelor mele de a pune mâna pe banii moșierului, ci și de faptul real că am pus mâna pe ei. Aici, exact aici, stă cheia misterului. Când de truda căutării acesteia era întoi, mi-am adus aminte de cazul bizar relatat de Serger în studiul său asupra somnambulismului. Domnița Gro, fica baronului Stinbas, era iubită de primul valet al tatălui ei, un anume Solver, tânăr chipeș și cutezător care o sărutase când cândva prin surprindere. Orgolioasa le îmbrâncizi și arăta un dispreț suveran, însă cuprinsă de rușine tăcu. Cu toate astea, fără să-și dea seama, a început și ea să-l iubească, dar își reprima cu strășnicie simțămintele din pricina educației și a prejudecăților de castă. Cum? O odaslă de nobil să se uite la un slujitor de rând? Nu. Oricât ar fi îndemnat-o inima, nu-și putea îngădui o aventură atât de degradantă, care o cobora chiar în ochii ei. Și iată, în timpul nopții, când conștiința nu mai vegea, dragoștea o îndemna să se strecoare în patul iubitului. Abia acum, gro, descătușată de lanțurile educației, devenit o femeie normală, ascultând de legea firii. Dimineața, când se trezea, întâmplările de peste noapte îi separau visuri de care se rușina Și această viață dublă, cu două euri deosebite, continuă până când fata se grea De asta dată, grouște du seama că visele ei fuseseră o de realitate Și prețepu în sfârșit că-l iubea nebunește pe Solver Din clipa aceea, încetă starea normală Nu cumva s-a petrecut și cu mine, același lucru Grou nu voia să iubească, strivea cu disprețul ei pe Solver, tot așa cum eu m-am împotrivit din răsputerii spite care m-a chinuit atâta în timpul călătoriei. Dar tendințele mele idioafective, refulate de forța represivă a conștiinței, trebuiau să găsească o răsuflare, un drum spre a-și descărca energia obsedantă. Dacă ele profiteaseră de somnul ce m-a cuprins și se traduseseră în actul crimei, prinzându ți doanele motrice, dându-mi într-un cuvânt somnambulismul. Numai decât în în minte accesele mele de somnambulism din vremea copilăriei, când tata m-a găsit dormind sus pe bufetul din sufragerie, altădată într-un cufăr. Nu era numai un proces asociativ, dar și o confirmare a celor petrecute. În sfârșit îmi făceam lumină în creier. Nu se putea să fie altfel Da, să vârșisem crimea într-un acces de somnambulism Moștri adâncurilor mele, insondabile Găsiseră această cale deschisă Fără a se împiedica de barierele conștiinței în stare de veche Dar inelul? Ziarle susțin că moșierului a disfărut și un inel de preț mm. E vorba desigur de inelul pe care l-am zărit la bijutier Dimpreună cu doamna Albu Mi-amintesc? Da, da ce s-a fi întâmplat cu el? În orice caz, nu l-am luat eu. Pe mine nu mă interesau decât banii. Se vede treaba că cineva din echipa de salvare îl ochise pe când ridicau cadavrele din vagoane și l-a tras din degetul mortului. Iată-mă dar asta de cea mai abjectă speță, cum găsuiște aici în reportaj. Am lăsat zdrobit capul pe piet. Cred că a târna mai mult de o tonă și nu-l mai puteam ține în sus. De neînchipuit ce mi s-a întâmplat? Formidabilă lovitură De ceea ce m-am temut N-a fost chip să scap hm. Simțeam eu că nu-i lucru curat De unde venea teama aceea neînțeleasă Pe când priveam tabloul din camera colegului Șteflea Ca și atunci când am luat-o la guana pe câmp Mi se părea că făptuise se parcă ceva nelegit Deci fuga însemna pare. Iar în duminica aceea Odată cu găsirea pachetului, aveam prima confirmare a vinovăției. Acum pe cea de-a doua și definitivă. În clipa următoare mi s-a întâmplat ceva foarte straniu. l am văzut pe maestrul Stroian în fața mea, desfigurat, cu ochii ieșiți din orbite. Tuna și fulgera împotriva mea. N-am înțeles prea bine ce spunea. Am reținut doar câteva fraze. Nătărăule, numai iezuiții susțineau că scopul scuze mijloacele. Un ideal nu se poate înfăptui decât mergând pe drumul sănătos al moralității Tu, capsec, ți-ai coborât visul în mocirile Avea dreptate Dragul meu ideal, oricât de mare și de puternic ar fi fost Nu spălat de noroi crima și nici furtul Ci el însuși ramânjit, dezagregat, distrus de aceste blestemate fapte Am vrut să-i cadă în picioare, dar nu mai era acolo Se topise pe neaștetate în aer ca o nălucă îmi aruncase în fața acele cuvinte grele de adevăr După care se întorsese în lumea umbrelor Da, greșisem Greșisem din capul locului Acceptând ideea furtului ca mijloc Pentru atingerea unui ideal atât de nobil Și mergând pe acest drum reprobabil Ajunsesem la crimă. Dumnezeule, ce-i de făcut? Vreme îndelungată am rămas locului Înțepenit ca într o inerție minerală Cu fruntea prijonită în podul palmelor Vedeam, arari căzând câte o frunză din copaci care mă străjuiau ca niște sentinele. Una a venit lângă mine, am luat-o în mână, era încă verde, încă proaspătă. În disponibilitatea mea sufletească, uneori largă, cu resurse infinite, am simțit nevoia imperioasă a unei prietene, oricine ar fi fost. Și eu sunt o frunză, ca tine, i-am spus. N-ai putut să te mai țiperăm. Codița ta era prea firavă și o boare de vânt te-a doborât, adică o forță din afară. Pe mine m-a doborât una dinăuntru. Același lucru. De ce, frunzuliță? De ce cădem înainte de vreme? De ce se joacă vântul cu noi și ne zdrobește viața netrăită? Frunza tăcea cu minte în mâinile mele. Își îndura soarta fără să se plângă. Am tăcut și eu până când au venit umbrele însărării. M-am ridicat a nevoie să plec. Am vrut să arunc frunza, proaspăta mea prietene, dar gestul mi-a rămas pânzurat în aer. Nu? Dacă o calcă cineva cu piciorul? Am scos pormoneul și am culcat-o la loc bun, între fotografiile Martei. Era mormântul cel mai bun pentru ea. Marta s-a bucurat că i-a venit o prietenă.